Я повинен встановити цей факт до настання ночі, бо щось мені підказувало, що те велике око може бачити вночі. А оскільки я не міг залишатися пильним вічно, я міг стати легкою здобиччю для нього в темряві ночі, якщо його наміри були смертельними. Коли я знову глянув на нього, я помітив дивовижну зміну в його зовнішності». Його шкіра була вже не сірою, а яскраво-жовтою. І тоді я помітив, що він стоїть прямо перед жовтою панеллю. Це було надзвичайно цікаво. Я рушив до нього, і він знову змінив своє положення. Цього разу він став перед синьою панеллю, і я побачив, як жовтий відтінок його шкіри зник і став синім. На барсумі є маленька рептилія, яка називається Дарсен, і вона змінює свої кольори, щоб гармоніювати з навколишнім середовищем, так само, як і наші земні хамелеони. Але я ніколи не бачив жодної істоти, навіть віддалено схожої на людину, наділеної цією здатністю захисного забарвлення. Тут, справді, була найдивовижніша з усіх дивовижних істот, яких я коли-набуть бачив. Я задумався, чи наділена вона мовою, і тому звернувся до неї. «Каор», – сказав я, – «давай дружити», і я підняв руку з мечем над головою, долонею до нього, показуючи мої дружні наміри. Він подивився на мене якусь мить, а потім з його верхнього рота почулися дивні звуки, схожі на муркотіння і нявкання кота. Він намагався заговорити до мене, але я не міг зрозуміти його більше, ніж він міг зрозуміти мене». Як мені дізнатися про його наміри щодо мене до настання ночі? Це здавалося безнадійним, і я змирився чекати зі спокоєм, щоб не сталося. Тому я вирішив ігнорувати присутність істоти, поки вона не зробить кроки, ворожі чи інші. І тому я підійшов і сів на лавку, яку вона покинула. Відразу ж вона зайняла нову позицію, якомога далі від мене, і цього разу перед зеленою панеллю, після чого її колір негайно змінився на зелений. Я не міг не дивуватися, який калейдоскопічний результат буде отримано, якби я ганявся за цією істотою по цій різнобарвній кімнаті. Ця думка змусила мене посміхнутися, і коли я це зробив, я побачив негайну реакцію у мого сусіда по камері. Він видав дивне муркотіння і розтягнув верхню частину рота в бік, що могло бути спробою відповісти усмішкою. У той же час він потер долонями вгору-вниз по стегнах. Мені спало на думку, що розтягування рота і потирання стегон можуть бути зовнішнім вираженням внутрішньої емоції і мати на меті позначити його ставлення до мене. Але чи було це ставлення дружнім чи ворожим, я не міг знати. Можливо, моя усмішка передала істоті значення, яке цілком суперечить тому, що усмішка зазвичай має на меті передати серед людських мешканців Землі чи Марса. Я пригадав, що виявив це як факт серед зелених людей Барсоому, які найголосніше сміються, коли завдають найдиявольськіших тортур своїм жертвам. Хоча це навряд чи аналогічно тому, що я маю на увазі, оскільки у випадку зелених марсіан це є результатом високоспеціалізованого перекручення почуття гумору. Можливо, з іншого боку, гримаса і жест істоти були викликом. Якщо це правда, то чим швидше я це виявлю, тим краще. Насправді, набагато важливіше було дізнатися правду відразу, якщо він не дружній, ніж якщо він дружній. Якщо перше вірно, я хотів знати це до настання темряви. Мені спало на думку, що я міг би отримати деяке знання про його наміри, повторивши його власні жести, і тому я усміхнувся до нього і потер долонями вгору вниз по стегнах. Його реакція була миттєвою. Його верхня частина рота розтягнулася в бік. Він пішов до мене. Я встав, коли він наближався, і коли він підійшов зовсім близько до мене, він зупинився. І, простягнувши одну зі своїх рук, погладив мою руку вище ліктя. Я не міг не повірити, що це була пропозиція дружби, і тому я так само погладив одну з його рук. Результат приголомшив мене. Істота відскочила від мене. Той дивний муркітливий звук виривався з її губ, а потім вона пустилася в диклий танок. З котячими стрибками вона стрибала і танцювала по кімнаті в дикому захваті. Яким би огидним і гротескним не був її фізичний вигляд, я був вражений досконалою грацією всіх її рухів. Вона зробила три кола по кімнаті, поки я знову сів на лавку і спостерігав за нею. Потім, завершивши свій танок, вона підійшла і сіла поруч зі мною. Вона знову замуркотіла і нявкнула, очевидно, намагаючись спілкуватися зі мною, але я міг лише похитати головою, щоб показати, що я не розумію, і заговорити до неї мовою барсуому. Раптом він перестав нявчати і заговорив до мене мовою, яка здавалася набагато людянішою, мовою, що використовувала майже ті ж голосні та приголосні звуки, що й ті мови людської раси, до яких я звик. Тут, нарешті, я виявив спільний ґрунт, на якому ми могли б знайти взаєморозуміння. Було очевидно, що істота не розуміє жодної мови, якою я мог би говорити, і не було б сенсу намагатися навчити його будь-які з них. Але якщо я зможу вивчити його мову, я зможу спілкуватися з деякими мешканцями Турії. І якщо в істот Турії є спільна мова, як у мешканців Марса, тоді моє існування на цьому крихітному супутнику буде сповнене меншими труднощами. Але як вивчити його мову? Ось у чому питання. Мої викрадачі можуть не дозволити мені жити досить довго, щоб щось вивчити, але якщо я пройму таке припущення як остаточне, це завадить мені зробити будь-яку спробу втекти або полегшити моє становище тут. Тому я повинен припустити, що у мене є достатньо часу, щоб вивчити одну з мов Турії, і я негайно взявся за це. Я почав звичайним способом, яким вивчають нову мову. Я вказував на різні предмети в кімнаті та на різні частини наших тіл, повторюючи їх назви своєю мовою. Мій компаньйон, здавалося, відразу зрозумів, що я намагаюся зробити. І вказуючи на ті ж предмети, він кілька разів повторив їх назви більш людяною з двох мов, якими він здавалося володів, якщо його нявчання та муркотіння можна було назвати мовою, питання, на яке в той час я не зміг би відповісти. Ми були так зайняті, коли двері до кімнати відчинилися, і кілька посудин, здавалося, влетіли і осіли на підлозі прямо за дверима, які одразу зачинилися. Мій компаньйон почав збуджено муркотіти і підбіг до них. Він одразу повернувся з глечиком води та мискою їжі, які поставив на лавку поруч зі мною. Він вказав на їжу, а потім на мене, ніби показуючи, що вона моя». Знову перетнувши кімнату, він повернувся з іншим глечиком води та кліткою, що містила найдивовижнішого на вигляд птаха. Я називаю це птахом, тому що у нього були крила, але до якої родини він належав, ваша здогадка така ж хороша, як і моя. У нього було чотири ноги і луска риби, але дзьоб і гребінь надавали його дивному обличчю пташиного вигляду. Їжа в мисці, поставленій переді мною, була сумішю овочів, фруктів і м'яса. Я уявляю, що вона була дуже поживною, і її було досить приємно їсти. Вгамувавши спрагу з глечика і спробувавши принесеної мені їжі, я спостерігав за своїм компаньйоном. Якийсь час він грався з пташкою в клітки. Він просував палець між прутами, від чого істота махала крилами, видавала пронизливий крик і намагалася схопити палець дзьобом. Однак їй це ніколи не вдавалося, оскільки мій сусід по камері завжди вчасно забирав палець. Здавалося, це приносило йому велике задоволення, бо він постійно мурчав. Нарешті він відчинив дверця та клітки та звільнив полоненого. Одразу істота заметушилася по кімнаті, намагаючись втекти через вікна, але прути були надто близько один до одного. Тоді мій товариш почав вистежувати її, як кіт вистежує свою здобич. Коли створіння сідало, він крадькому підкрадався до нього, а коли був досить близько, накидався на нього. Якийсь час йому вдавалося ухилятися від нього, але врешті решт він важко збив його на підлогу, частково приголомшивши. Після цього він грався з ним, лапаючи його навколо. Час від часу він залишав його і ходив по кімнаті, роблячи вигляд, що не бачить його. Згодом він, здавалося, відкривав його заново, а потім кидався до нього і накидався на нього. Нарешті, з жахливим кашляючим риком, що нагадував рик лева, він люто накинувся на нього і одним укусом своїх потужних щелеп відірвав йому голову. Одразу він переніс шею до свого верхнього рота і висмоктав кров з туші. Це було не дуже гарне видовище. Коли кров була висмоктана, він пожирав свою здобич своїми нижніми щелепами. І коли він розривав її, він гарчав, як лев, що їсть. Я повільно закінчив свою трапезу. а мій сусід по камері, на іншому боці кімнати, розривав тушу свого вбитого, ковтаючи великими ковтками, поки не з'їв кожен останній клаптик. Закінчивши їжу, він підійшов до лави і випив свій глек з водою, п'ючи через свій верхній рот. Він не звертав на мене жодної уваги під час усіх цих дій. А тепер, ліниво-мурчачи, він підійшов до купи шкур і тканин на підлозі, ліг на них, згорнувся калачиком і заснув. Розділ 18. Засуджений до смерті. Молодість легко пристосовується до нових умов і швидко вчиться. І хоча тільки мій творець знає, скільки мені років, я все ще зберігаю риси юності. Сприяючи цьому факту, а також щирому бажанню скористатися всіма засобами самозбереження, я швидко й легко вивчив мову свого супутника. Монотонність днів, що настали після мого полону, таким чином була порушена, і час не тягнувся так важко, як інакше. Я ніколи не забуду піднесення, яке я відчув, коли зрозумів, що мій сусід по камері, та я нарешті можемо передавати один одному свої думки. Але ще до того, як настав цей час, ми дізналися імена один одного. Його звали Умка. У перший же день, коли я виявив, що можу висловлюватися досить добре, щоб він мене розумів, я запитав його, хто тримає нас у полоні. «Та ріди», – відповів він. «Хто вони такі?» – запитав я. «Як вони виглядають? Чому ми їх ніколи не бачимо?» «Я їх бачу», – відповів він, «а ти ні». «Ні, як вони виглядають?» «Вони дуже схожі на тебе», – відповів він. «Принаймні, вони такі ж істоти. У них двоє очей, ніс і лише один рот, а їхні вуха – великі штуки, приліплені з боків голови, як у тебе. Вони не такі красиві, як ми, масени». «Але чому я їх не бачу?» – спитав я. «Ти не знаєш, як», – відповів він. «Якби ти знав, як, ти б бачив їх так само чітко, як і я». Мені дуже хотілося б їх побачити, сказав я йому. Чи можете ви сказати мені, як я можу це зробити? Я можу вам сказати, відповів він, але це не означає, що ви зможете їх побачити. Чи побачите ви їх залежить від ваших власних розумових здібностей. Причина, чому ви їх не бачите, полягає в тому, що силою свого розуму вони побажали, щоб ви їх не бачили. «Якщо ви зможете звільнити свій розум від цього стримування, ви зможете бачити їх так само чітко, як бачите мене». «Але я не знаю, як це зробити», – сказав я йому. «Ви повинні спрямувати свій розум на їхній, намагаючись перебороти їхнє бажання своїм власним. Вони хочуть, щоб ви їх не бачили. Ви повинні хотіти, щоб ви їх бачили». Їм було легко досягти успіху з вами, тому що не очікуючи такого, ваш розум не створив жодного захисного механізму проти цього. Тепер перевага на вашому боці, тому що вони побажали неприродного стану, тоді як за вами будуть сили природи, проти яких, якщо ваш розум буде достатньо сильним, вони не зможуть звести адекватний ментальний бар'єр. «Ну, звучало це досить просто, але я не гіпнотизер і, звісно, у мене були значні сумніви щодо моїх здібностей у цій сфері. Коли я пояснив це умці, він нетерпляче загарчав. «Ти ніколи не досягнеш успіху, – сказав він, – якщо плекаєш такі сумніви, відкинь їх, вір, що ти досягнеш успіху, і в тебе буде набагато більше шансів на успіх». «Але як я можу сподіватися чогось досягти, коли я їх не бачу?» – запитав я. «І навіть якби я міг їх бачити, окрім короткої миті, коли двері відчиняються, коли нам приносять їжу, у мене немає можливості їх побачити». «Це не обов'язково», – відповів він. «Ти думаєш про своїх друзів, чи не так, хоча зараз не можеш їх бачити?» «Так, звичайно, я думаю про них, але яке це має відношення до цього?» Це просто показує, що твої думки можуть подорожувати куди завгодно. Тож спрямуй свої думки на цих тарідів. Ти знаєш, що замок повний їх, тому що я тобі це сказав. Просто спрямуй свій розум на розуми всіх мешканців замку, і твої думки досягнуть їх усіх, навіть якщо вони цього не усвідомлюють. «Ну, ось і починаю», – сказав я. «Побажай мені удачі». «Це може зайняти деякий час», – пояснив він. «Минуло багато часу після того, як я дізнався секрет, перш ніж я зміг пробити їхню невидимість. Я одразу ж зосередився на завдання, яке переді мною стояло, і тримав його в голові, коли не був зайнятий іншим, але Умка був балакучою істотою, і, будучи довгий час позбавленим можливості говорити, він тепер надолужував згаяний час». Він поставив мені багато запитань про мене та землю, з якою я прийшов, і, здавалося, був здивований, дізнавшись, що на великому світі, який він бачив плаваючи в нічному небі, існують живі істоти. Він розповів мені, що його народ, масени, жили в лісі, в будинках, побудованих високо серед дерев. Вони не були численним народом, і тому шукали райони далеко від інших мешканців Турії». Таріди, за його словами, колись були могутнім народом, але вони були переможені у війні іншою нацією і майже винищені. Їхні вороги все ще полювали на них, і їх би давно не залишилося, якби один з їхніх наймудріших людей не розвинув серед них гіпнотичну силу, яка дозволила їм здаватися невидимими для своїх ворогів. Усі ті, хто залишився старідів, сказав Умка, живуть тут, у цьому замку. Загалом їх близько тисячі – чоловіків, жінок і дітей. Ховаючись тут, у цій віддаленій частині світу, намагаючись врятуватися від своїх ворогів, вони відчувають, що всі інші істоти є їхними ворогами. Хто б не прийшов до замку тарідів, є ворогом, якого потрібно знищити. «Вони нас знищать, як ти гадаєш?» – запитав я. «Звісно», – відповів він. «Але коли і як?» – наполягав я. «Ними керує якась дивна віра», – пояснив Умка. «Я її не розумію, але кожен важливий вчинок у їхньому житті регулюється нею. Вони кажуть, що ними керують сонце, місяць і зорі. Це все дуже нерозумно, але вони не вб'ють нас, поки сонце їм не скаже». І тоді вони вб'ють нас не для власної втіхи, а тому, що вірять, що це зробить сонце. Ти вважаєш, отже, що мої друзі, які також є тут в'язнями, все ще живі та в безпеці? Я не знаю, але думаю, що так, відповів він. Той факт, що ти живий, вказує на те, що вони не пожертвували іншими, бо я знаю, що зазвичай вони зберігають своїх полонених і знищують їх усіх в одній церемонії». «Вони знищать тебе одночасно з нами?» «Я думаю, що так. І ти змирився зі своєю долею, чи втік би, якби міг?» «Я б безперечно втік, якби мав шанс», – відповів він. «Але в мене не буде шансу, як і в тебе. Якби я тільки міг побачити цих людей і поговорити з ними, – сказав я, – я міг би знайти спосіб, яким ми могли б втекти». Я міг би навіть переконати їх, що я і мої друзі не є їхніми ворогами, і переконати їх ставитися до нас, як до друзів. Але що я можу зробити? Я не можу їх бачити. І навіть якщо б я міг їх бачити, я не міг би їх чути. Перешкоди здаються нездоланними. Якщо ти зможеш успішно подолати навіювання їхньої невидимості, яке вони імплантували в твій розум», – сказав Умка. Ти зможеш подолати інше навіювання, яке робить їх нечутними для тебе. Чи докладав ти якихось зусиль у цьому напрямку? Так, я майже постійно намагаюся скинути гіпнотичне закляття. Щодня, близько полудня, нам подавали нашу єдину трапезу. Вона завжди була однаковою. Кожен з нас отримував великий глек води, я – миску з їжею, а умка – клітку з однією з дивних птахоподібних тварин, які, очевидно, становили його єдиний раціон. Після того, як Умка пояснив, як я можу подолати гіпнотичне закляття, яке було накладене на мене, і таким чином зможу бачити і чути моїх викрадачів, я щодня ставав у такому положенні, де коли двері відчинялися, щоб занести нам їжу, я міг бачити назовні і дізнатися, чи видимий мені тарід, який приносить нам їжу». Завжди з гнітючим відчуттям розчарування я бачив, як посудини з їжею та водею ставили на підлогу невидимі руки. Якими б безнадійними не здавалися мої зусилля, я все одно наполегливо їх продовжував, вперто сподіваючись на краще. Одного дня я сидів і думав про безнадійність ситуації Деї Торіс, коли почув звук кроків у коридорі за нашими дверима і скригіт металу об метал, який видає метал воїна, коли він скригоче об пряжки своєї зброї та об іншу зброю. Це були перші звуки, які я почув, окрім тих, що видавали умка і я сам. Перші ознаки життя у великому замку Таридів, з тих пір, як я потрапив туди в полон. Висновки, які можна було зробити з цих звуків, були настільки важливими, що я ледь дихав, чекаючи, коли двері відчиняться. Я стояв там, де міг дивитися прямо в коридор, коли двері відчинилися. Я почув клацання замка. Повільно двері відчинилися на своїх петлях, і там, чітко видимі, стояли двоє чоловіків з плоті і крові. За тіла вони були цілком людські». Їхня шкіра була дуже світлою і білою, і в дивному контрасті з нею було їхнє синє волосся і сині брови. На них були короткі облягаючі спідниці з важкої золотої сітки та нагрудники, також виготовлені із золота. Як зброю кожен носив довгий меч і кенжал. Їхні риси обличчя були сильними, їхні вирази – суворими і дещо непривітними. Я помітив усе це за ті кілька миттєвостей, поки двері залишалися відчиненими. Я бачив, як обидва чоловіки кинули погляд на мене та на умку, і був цілком упевнений, що жоден з них не усвідомлював, що вони цілком видимі для мене. Якби вони знали про це, я впевнений, що вираз їхніх облич зрадив би цей факт. Я був надзвичайно радий виявити, що мені вдалося скинути з себе дивне закляття, яке було на мене накладено, і після того, як вони пішли, я сказав умці, що я міг і бачити, і чути їх». Він попросив мене описати їх, і коли я це зробив, він погодився, що я сказав правду. «Іноді люди собі щось уявляють», – сказав він, пояснюючи свій удаваний сумнів щодо моєї правдивості. Наступного дня, всередині першої половини дня, я почув значний гамір у коридорі та на сходах, що ведуть до нашої в'язниці. Незабаром двері відчинилися, і в кімнату зайшло не менше 25 чоловіків». Коли я побачив їх, мені спав на думку план, який, як я думав, міг би дати мені перевагу над цими людьми, якщо пізніше з'явиться можливість втекти. І тому я прикинувся, що не бачу їх. Коли я дивився в їхній бік, я зосереджував свій погляд за ними. Але щоб полегшити труднощі цієї гри, я намагався зосередити свою увагу на умці, який, як вони знали, був видимий для мене». Я шкодував, що не подумав про цей план раніше, вчасно, щоб пояснити його умці, бо було дуже можливо, що він ненавмисно зрадив той факт, що таріди більше не були невидимими для мене. Дванадцять чоловіків підійшли близько до мене, ледь не торкаючись. Один чоловік стояв біля дверей і віддавав накази. Інші підійшли до умки, наказуючи йому закласти руки за спину. Умка відступив і запитливо подивився на мене. Я бачив, що він розмірковує, чи не спробувати нам вирватися на волю. Я намагався виглядати так, ніби не усвідомлюю присутності воїнів. Я не хотів, щоб вони знали, що я їх бачу. Дивлячись порожнім поглядом повз них, я байдуже розвернувся, поки моя спина не була до них, і я не опинився обличчям до умки. Тоді я йому підморгнув. Я молився Богу, щоб якщо він не знає, що таке підморгування, якесь диво просвітило його в цьому випадку». Як додатково запобіжний захід, я приклав палець до губ, наказуючи мовчати. Умка виглядав тупим, і, на щастя, він таким і залишався. «Половина з вас візьміть масену», – наказав офіцер, який командував загоном, «а решта візьміть чорноволосого». Як бачите, він не знає, що ми в кімнаті, тому він може здивуватися і чинити опір, коли ви до нього торкнетесь. Схопіть його міцно. Я думаю, Умка, мабуть, подумав, що я знову перебуваю під впливом гіпнотичного закляття, бо він дивився на мене порожнім поглядом, коли воїни оточили і взяли його в руки. Тоді 12 з них накинулися на мене. Я міг би чинити опір, але не бачив у цьому сенсу. Насправді я прагнув покинути цю кімнату. Я нічого не міг досягти, поки залишався в ній. Але як тільки я вийду, якийсь каприз долі може дати мені шанс, тому я не дуже чинив опір, а прикинувся, що злякався, коли вони схопили мене». Потім вони вивели нас з кімнати і вниз по довгій серії сходинок, якими я підіймався тижнями раніше. І, нарешті, до тієї ж великої тронної зали, через яку Занду, Джад, Ора і мене провели вранці після нашого захоплення. Але яка інша сцена постала зараз, коли я звільнився від гіпнотичного закляття, під яким я перебував у той час. Більше велика кімната не була порожньою, більше два трони не були незайнятими». Натомість глядацька зала була наповнена світлом, кольорами та людьми. Чоловіки, жінки та діти вишикувалися вздовж широкого проходу, яким Умку і Мене супроводжували до подіуму, на якому стояли два трони. Між щільними рядами воїнів, одягнених у розкішні шати, наш ескорт провів нас до невеликого відкритого простору перед троном. Там, під охороною, зі зв'язаними руками, зібралися Джад Ор, Занда, Урджан, ще один, якого я впізнав як Гарнала, і моя кохана принцеса Деяторіс. Мій вождь, вигукнула вона, «Доля трохи добра до мене, дозволивши мені побачити тебе ще раз перед смертю». «Ми ще живі», – нагадав я їй, і вона усміхнулася, впізнавши в цьому мій давній виклик будь-якій злій долі, яка, здавалося б, мені загрожує. Вираз обличчя Урджана видав його здивування, коли його погляд впав на мене. «Ти», – вигукнув він, – «так, я, Урджан. Що ти тут робиш?» «Одне з задоволень подорожі, якого мене мають позбавити наші викрадачі», – відповів я. «Що ти маєш на увазі?» – спитав він. «Задоволення вбити тебе, Урджан», – відповів я. Він, розуміючи, кивнув з кривою посмішкою. Мою увагу тепер привернув чоловік на троні. Він вимагав, щоб ми замовкли. Це був дуже товстий чоловік з зарозумілим виразом обличчя, і я помітив у нього ті ознаки віку, які так рідко помітні серед червоних людей Барсума». Я також помітив подібні ознаки серед інших членів натовпу, що заповнював залу для глядачів, і цей факт вказував на те, що ці люди не насолоджуються майже вічною молоддістю марсіан. Поруч з чоловіком на троні сиділа молода і дуже красива жінка. Вона мрійливо дивилася на мене крізь важкі вії своїх напівзакритих повік». «Я міг лише припустити, що увагу жінки привернуло те, що кольор моєї шкіри відрізнявся від кольору моїх супутників, оскільки, покинувши зодангу, я змив васкувальний пігмент». «Чудово!» – прошепотіла вона мляво. «Що це?» – запитав чоловік. «Що я чудовим?» Вона здригнулася і підвела очі, ніби прокинувшись від сну. «Ой», – нервово вигукнула вона, – «я сказала, що було б чудово, якби ти змусив їх замовкнути. Але як ти можеш це зробити, якщо ми невидимі та нечутні для них? Хіба що…» – вона знизила плечима. – «Ти змусиш їх замовкнути мечем». «Ти ж знаєш, Озаро», – заперечив чоловік, – «що ми бережемо їх для вогняного бога. Ми не можемо вбити їх зараз». Жінка знизала плечима. «Навіщо взагалі їх вбивати?» – запитала вона. «Вони виглядають як розумні істоти, було б цікаво їх зберегти». Я повернувся до своїх супутників. «Чи хтось із вас бачить або чує щось, що відбувається в цій кімнаті?» – запитав я. «Крім нас самих, я нікого не бачу і нікого не чую», – сказав Гарнал. І інші відповіли аналогічно. «Ми всі є жертвами форми гіпнозу», – пояснив я, – «який робить неможливим для нас бачити або чути наших викрадаців. За допомогою сили свого розуму ви можете звільнитися від цього стану. Це не складно, мені це вдалося. Якщо решта з вас також досягне успіху, наші шанси на втечу будуть набагато кращими, якщо виникне можливість втекти. Вірячи, що вони невидимі для нас, вони ніколи не будуть насторожі проти нас». «Власне кажучи, я міг би цієї ж миті вихопити меч у хлопця поруч і вбити джедака та його джедаро на їхніх тронах, перш ніж хтось зміг би мені завадити». «Ми не можемо працювати разом», – сказав Гарнал, «поки половина з нас має в серцях бажання вбити іншу половину». «Тож давайте оголосимо перемир'я у наших власних чварах», – сказав я, «поки ми не втекли від цих людей». «Це справедливо», – сказав Гарнал. «Ви згодні?» – запитав я. «Так», – відповів він. «А ти, Урджан?» – запитав я. «Мене це влаштовує», – сказав вбивця з Зоданги. «А ти?» – запитав Гарнал, дивлячись на Джата Ора. «Щоб не наказав Вандор, я виконаю», – відповів падвар. Урджан кинув на мене швидкий погляд раптового розуміння. «Ах!» – вигукнув він. «То ти теж Вандор? Тепер я розумію багато чого, чого не розумів раніше. Чи знав цей Щур-Рапас?» Я проігнорував його запитання. «А тепер, – сказав я, – давайте піднімемо руки і поклянемося дотримуватися цього перемир'я, поки ми всі не втечемо від тарідів. І крім того, кожен з нас зробить все, що в його силах, щоб рятувати інших». Гарнал, Урджан, Джад-Ор і я підняли руки, щоб присягнути. «Жінки також, – сказав Урджан, – а потім Дея Торіс і Занда підняли руки, і таким чином ми в шість присягнули боротися один за одного до смерті, поки не звільнимося від цих ворогів. Це була дивна ситуація, адже мені було доручено вбити Гарнала, а Урджан присягнувся вбити мене, тоді я, -Я мав намір вбити його, а Занда, яка ненавиділа їх обох, лише чекала... «Можливості знищити мене, коли дізнається мою справжню особу». «Годі, годі!» – роздратовано вигукнув товстий чоловік на троні. «Про що вони там торочать цією дивною мовою? Ми повинні змусити їх замовкнути. Ми привели їх сюди не для того, щоб слухати їх». «Зніміть з них чари», – запропонувала дівчина, яку він назвав Озарою, – «нехай вони бачать і чують нас. Серед них лише четверо чоловіків, вони не можуть нам зашкодити. Вони побачать нас і почують нас, коли їх поведуть на смерть», – відповів чоловік, – «а не раніше». «У мене є відчуття, що світлошкірий чоловік серед них може бачити і чути нас зараз», – сказала дівчина. «Чому ти так думаєш?» – запитав чоловік. «Я відчуваю це, коли його погляд зупиняється на моєму», – мрійливо відповіла вона. «Крім того, коли ти говориш «Уль-Васе», його погляд переміщається на твоє обличчя, а коли говорю я, він повертається до мого. Він чує нас «Уль-Васе», і він бачить нас». Я справді дивився на жінку, коли вона говорила, і тепер я зрозумів, що мені може бути важко продовжувати свій обман. Але цього разу, коли чоловік, якого вона назвала Ульвасом, відповів їй, я сфокусував погляд за дівчиною і не дивився на нього. «Це неможливо», – сказав він. «Він не може ні бачити, ні чути нас». Потім він подивився на офіцера, який командував загоном, що привів нас з наших камер до зали для аудієнцій. «Замок», – запитав він, – «що ти думаєш? Чи може ця істота бачити чи чути нас». «Гадаю, що ні, Всевишній», – відповів чоловік. «Коли ми пішли по нього, він запитав у цього Масени, який був ув'язнений разом із ним, чи є хтось у кімнаті, хоча двадцять із нас були навколо нього». «Я ж казав, що ти помиляєшся», – сказав Ульвас з своїй джедарі. «Ти завжди щось собі вигадуєш». Дівчина знизила своїми гарними плечима і відвернулася, нудьгуючи, але невздовзі її погляд знову повернувся до мене. І хоч я намагався більше не зустрічатися, з нею поглядом, я відчував протягом усього часу, що я перебував у залі для аудієнцій, що вона спостерігає за мною. «Продовжимо», – сказав Ульвас. Тоді старий чоловік вийшов вперед і став прямо перед троном. «Всевишній», – протяжно промовив він, – «день добрий, нагода добра, час настав. Ми приводимо перед тобою найвеличніший сину Бога вогню сімох ворогів та рідів». Через тебе говорить твій батько, даючи своєму народові знати його бажання. Ти розмовляв із Богом вогню, твоїм батьком. Скажи нам, Всевишній, чи ці підношення до вподоби його очам. Дай нам знати його бажання, Всемогутній. Відколи ми увійшли до зали для аудієнцій, Улвас уважно оглядав нас, і особливо його увагу було зосереджено на деї Торіс і Занді. Тепер він прокашлявся. «Мій батько, бог вогню, хоче знати, хто ці вороги», – сказав він. «Один із них, – відповів старий чоловік, який говорив раніше, і якого я прийняв за жерця, – це Масена, якого твої воїни захопили, коли він полював за нашими стінами». Інші шестеро – дивні істоти. Ми не знаємо, звідки вони прийшли. Вони прибули на двох нечуваних пристроях, які рухалися в повітрі, як птахи, хоча у них не було крил. У кожному з них було двоє чоловіків і жінка. Вони приземлилися всередині наших стін, але звідки вони прийшли і чому, ми не знаємо, хоча безсумнівно вони мали намір заподіяти нам шкоду, як це мають намір усі люди, які приходять до замку Тарідів. Як ви помітите, Всевишній, п'ятеро з цих шістьох мають червону шкіру, а шкіра шостого лише трохи темніша за нашу. Здається, він належить до іншої раси, з його білою шкірою, чорним волоссям і сірими очима. Це все, що нам відомо, і більше нічого. Ми чекаємо на волю вовняного бога з вуст його сина, Улваса». Чоловік на троні підібгав губи, ніби в задумі, і його погляд знову пробігся вздовж шеренги в'язнів, що стояли перед ним, затримуючись на деї Торіс і Занді. Нарешті він заговорив, «Мій батько, вогняний бог, вимагає, щоб Масену та чотирьох дивних чоловіків було знищено на його честь у цей самий час, після того, як він сім разів обійде Ладан». Після того, як він замовк, настало кілька хвилин очікуваної тиші, тиші, яку нарешті порушив старий жрець. «А жінки Всевишній?» – запитав він. «Які бажання вогняного бога, вашого батька, щодо них?» «Вогняний бог, щоб показати свою велику любов», – відповів Джедак, – «подарував двох жінок своєму синові Улвасу, щоб він робив з ними все, що забажає». Розділ дев'ятнадцятий. Озара. Життя солодке. І коли я почув слова долі, що зірвалися з вуст Джедака Улваса, слова, які засуджували п'ятьох з нас до смерті на сьомий день, я природно повинен був відчути певну пригніченість. Але я не усвідомлював цього. З огляду на набагато більший душевний сум'яття, викликаний знанням того, що доля деї Торіс буде гіршою за смерть. Я був радий, що вона, на щастя, не чула того, що я почув. Їй не допомогло б знання про долю, яку для неї готували, і це могло б лише завдати їй зайвих страждань, якби вона почула смертний вирок, винесений мені. Усі мої товариші, нічого не бачивши і не чувши, стояли, як німі худоби, перед троном свого жорстокого судді». «Для них це було лише порожнє крісло, для мене воно належало істоті з плоті і крові, смертному, до нутрощів якого міг би дотягнутися вістря гострого клинка». Знову говорив Улвас. «Заберіть їх зараз», – наказав він. «Ув'язніть чоловіків у бірюзовій вежі, а жінок відведіть до діамантової вежі». Тоді я подумав накинутися на нього і задушити голими руками – але мій кращий розум підказав мені, що це не врятує дею Торіс від долі, яку для неї готували. Це могло призвести лише до моєї власної смерті, і таким чином позбавило б її найбільшої, можливо, єдиної надії на можливу допомогу. І тому я пішов тихо, коли мене повели геть з моїми товаришами-в'язнями. Моїм останнім спогадом про залу для аудієнцій був завуальований погляд Озари, Джедари та Рідів». «Умку і мене не повернули до камери, в якій ми раніше були ув'язнені, але нас відвели з Джатом Ором, Гаром Налом і Уром Яном до великої кімнати в бірюзовій вежі. Ми не розмовляли, поки двері не зачинилися за ескортом, який був невидимим для всіх, крім Умки та мене. Інші здавалися збентеженими. Я міг прочитати це в їхніх спонтелечених виразах облич. «Що це все означало, Вандоре?» – запитав Джат Ор. Чому ми стояли там мовчки в тій порожній кімнаті перед тими порожніми тронами? Там не було тиші, відповів я, і кімната була переповнена людьми. Джедак і його Джедара сиділи на тронах, які вам здавалися порожніми, і Джедак виніс нам усім смертний вирок – ми помремо на сьомий день». «І принцесу Ізанду теж?» – запитав він. Я похитав головою. «Ні, на жаль, ні». «Чому ти кажеш «на жаль?» – запитав він здивовано» тому що вони б віддали перевагу смерті, аніж тому, що їх чекає». Джак Ор насупився. «Ми повинні щось зробити», – сказав він. «Ми повинні їх врятувати». «Я знаю це», – відповів я. «Але як?» «Ти втратив надію?» – наполягав він. «Ти спокійно підеш на смерть, знаючи, що на них чекає?» «Ти знаєш мене краще, ніж так, Джате Оре», – відповів я. Я сподіваюся, що трапиться щось, що підкаже план порятунку, хоча зараз я не бачу жодної надії, я не безнадійний. Якщо до того часу не з'явиться жодної можливості, то в останню мить я принаймні помщуся за неї, якщо не зможу її врятувати. Бо я маю перевагу над цими людьми, про яку вони не знають». «Яку?» – спитав він. «Вони не є для мене ані невидимими, ані нечутними», – відповів він. Він кивнув. «Так, я забув», – сказав він, – «але здавалося неможливим, щоб ти міг бачити і чути там, де нічого не видно і не чути». «Чому вони збираються нас вбити?» – запитав Гарнал, який підслухав мою розмову з Джатом Ором. «Нас мають принести в жертву Богу вогню, якому вони поклоняються». «Богу вогню?» – спитав Урджан. «Хто він?» – «Сонце», – пояснив я. «А як ти міг зрозуміти їхню мову?» – запитав Гарнал. «Неможливо, щоб вони розмовляли тією ж мовою, що й на Барсумі». «Ні», – відповів я, – «вони не розмовляють, але Умка, з яким я був ув'язнений відтоді, як нас захопили, навчив мене мову Тарідів». «Хто такі Таріді?» – запитав Джад Ор. «Це назва народу, у чиїй владі ми перебуваємо», – пояснив я. «Як вони називають Турію?» – запитав Гарнал. «Я не впевнений», – відповів я, – «але я спитаю Умку». «Умко», – сказав я його власною мовою, – «що означає слово «ладан»?» «Це назва світу, в якому ми живемо», – відповів він. «Ти чув, як Ул-Вас сказав, що ми повинні померти, коли вогняний бог обійде «ладан» сім разів?» «Після цього ми, барсумці, перейшли до загальної розмови, і я мав можливість ретельніше вивчити Гара Нала та Ураяна. Перший, як і більшість марсіан, був невизначеного віку». Він не був настільки старим, щоб це починало проявлятися, як у Фала Сіваса. Гаруналу могло бути від ста 100 до тисячі років. У нього був високий лоб і досить рідке волосся для марсіанина, і в його рисах не було нічого особливо виразного, крім очей. Вони мені не сподобались, вони були хитрими, брехливими та жорстокими». Ур'ян, якого я, звісно, бачив раніше, був саме тим, чого можна було очікувати – кремезним, жорстоким бійцем найнижчого типу. Але з двох я тоді думав, що довірив би Ур'яну більше, ніж Гаруналу. Мені здавалося дивним бути ув'язненим тут, у такому маленькому приміщенні, з двома такими запеклими ворогами. Але я усвідомлював, як і вони, що нам нічого не дасть продовження нашої сварки за таких обставин, тоді як, якщо з'явиться можливість втечі, четверо людей, які вміють володіти мечами, матимуть набагато більше шансів звільнити всіх, ніж якби нас було лише двоє? Нас було б не більше двох, якби ми наважилися продовжити нашу сварку, адже принаймні двоє з нас, а можливо й троє, повинні були б померти. Здавалося, умка почувався дещо занедбаним, коли ми четверо розмовляли своєю мовою – ми з ним стали дуже дружніми, і я розраховував на його допомогу, якщо виникне можливість спробувати втечу. Тому я особливо хвилювався, щоб він залишався дружнім, і тому час від часу втягував його в розмову, виконуючи роль перекладача для нього. Дні за днями я спостерігав, як умка грається з нещасними створіннями, яких йому приносили на їжу, так що це видовище більше не впливало на мене». Але коли цього дня нам принесли їжу, барсуміанці спостерігали за масеною із завороженим жахом. І я бачив, що Гарнал почав по-справжньому боятися цієї людини. Невдовзі після того, як ми закінчили їсти, двері знову відчинилися і зайшло кілька воїнів. Замак офіцер, який супроводжував Умку та мене до зали для аудієнцій, знову був головним. Лише Умка та я могли бачити, що хтось увійшов до кімнати, і я з великими труднощами прикинувся, що не усвідомлюю цього факту. «Ось він», – сказав замак, вказуючи на мене, – «заберіть його». Солдати підійшли і схопили мене за руки з обох боків, потім вони потягли мене до дверей. «Що таке?» – вигукнув Джад Ор. «Що з тобою сталося?» – крикнув він. «Куди ти йдеш?» «Двері були ще трохи відчинені, і він побачив, що мене ведуть до них». «Я не знаю, куди я йду, Джат-Ор», – відповів я. «Вони знову мене забирають». «Мій принце, мій принце!» – вигукнув він і кинувся за мною, ніби щоб відтягнути мене назад. Але солдати виштовхнули мене з кімнати, і двері захлопнулися перед обличчям Джата-Ора між нами. «Добре, що ці хлопці нас не бачать», – зауважив один із воїнів, які мене супроводжували. «Я думаю, що у нас зараз була б добра бійка, якби вони могли нас бачити». «Гадаю, цей зможе дати добрий бій», – сказав один із хлопців, що штовхав мене вперед. «М'язи в його руках, як срібні канати. Навіть найкращі з людей не можуть битися з антагоністами, невидимими для них», – зауважив інший. «Цей непогано себе показав у дворі в день, коли ми його схопили. Він побив багатьох охоронців джедака Голіруч і вбив двох із них». Це була перша ознака того, що я мав хоч якийсь успіх у тій сутичці, і це мене досить потішило. Я міг уявити, що вони відчують, якби знали, що я не тільки бачу їх, але й чую їх і розумію їх. Вони були такі безпечні через свою уявну захищеність, що я міг би вихопити зброю майже у будь-кого з них, і я знаю, що дав би собі раду, але я не бачив, як це допоможе мені чи моїм товаришам по неволі. Мене провели до частини палацу, яка зовсім відрізнялася від будь-якої частини, яку я досі бачив. Він був ще більш розкішним у своїх щедрих і розкішних прикрасах і обладнанні, ніж розкішна тронна зала. Згодом ми підійшли до дверей, перед якими стояло кілька воїнів на варті. «Ми прийшли, як було наказано», – сказав замак, – «і привели білошкірого в'язня з собою». На вас чекають, відповів один з охоронців, можете заходити. І він відчинив великі двостволові двері. За ними була кімната такої вишуканої краси та багатства, що в моєму бідному словнику я не знаходжу слів, щоб описати її. Там були гобелени кольорів невідомих земному оку, на тлі стін, які здавалися зробленими з суцільної слонової кістки, хоча з якого матеріалу вони були зроблені, я не знав. Швидше багатство та елегантність обладнання кімнати робили її такою гарною, бо зрештою, коли я починаю її описувати, я виявляю, що в певному сенсі простота була її домінантною нотою. Коли ми увійшли, в кімнаті нікого не було». Моя охорона повела мене до центру підлоги і зупинилася. Згодом відчинилися двері в протилежній стороні кімнати, і з'явилася жінка. Вона була дуже гарною молодою жінкою. Пізніше я дізнався, що вона була рабинею. «Ти почекай у коридорі, замак!» – сказала вона. «В'язань піде за мною». «Що? Сам? Без охорони?» – здивовано запитав замак. «Такий мій наказ!» – відповіла дівчина. «Але як він може слідувати за вами?» – запитав замак. «Коли він не бачить і не чує нас, а якби і чув, то не зрозумів би нас». «Я проведу його», – відповіла вона. Коли вона підійшла до мене, солдати відпустили мої руки, і, взявши мене за руку, вона вивела мене з кімнати. Кімната, в яку мене тепер провели, хоч і трохи менша, була набагато красивішою за іншу. Однак я не одразу звернув увагу на її оздоблення. Мою увагу миттєво і повністю привернула її єдина мешканка. Мене нелегко здивувати, але в цьому випадку я мушу зізнатися, що був здивований, коли впізнав жінку, яка відкинулася на диван і уважно спостерігала за мною крізь довгі вії, як Озару, Джеддару та Ридів. Рабиня підвела мене до центру кімнати». Там вона чекала, запитливо дивлячись на Джедару. А я, згадуючи, що повинен бути глухим і сліпим до цих людей, намагався зосередити свій погляд за межами красивої імператриці, чиї завуальовані очі, здавалося, читали мою душу. «Ти можеш піти, Ула», – сказала вона згодом. Рабиня низько вклонилася і вийшла з кімнати. Протягом декількох хвилин після її відходу жоден звук не порушував тишу в кімнаті. Але я завжди відчував на собі погляд Озари. Згодом вона засміялася, сріблястим музичним сміхом. «Як тебе звати?» – запитала вона. Я прикинувся, що не чую її, і зайнявся оглядом краси кімнати. Здавалося, це був будуар імператриці, і він був чудовим місцем для її безсумнівної краси. «Слухай», – сказала вона згодом, – «ти обдурив Улваса, Замака, Верховного Жерця і всіх інших, але ти не обдурив мене». Мушу визнати, що ви чудово себе контролюєте, але очі вас зрадили. Вони зрадили вас у залі для прийомів, і вони зрадили вас знову, щойно ви увійшли до цієї кімнати, так само, як я знала, що вони зрадять вас. Вони виказали здивування, коли зупинилися на мені, а це може означати лише одне – ви бачили і впізнали мене. Я також знала в залі для прийомів, що ви розумієте, про що йдеться». Ви дуже розумна істота, і мінливе світло у ваших очах відображало вашу реакцію на те, що ви почули в залі для прийомів. Будьмо чесними одне з одним, ви і я, бо в нас більше спільного, ніж ви думаєте. Я не недружелюбна до вас. Я розумію, чому ви вважаєте, що вам вигідно приховувати той факт, що ви бачите і чуєте нас». Але я можу запевнити вас, що вам не стане гірше, якщо ви довіритесь мені, бо я вже знаю, що ми не є ні невидимими, ні нечутними для вас. Я не міг збагнути, що вона мала на увазі, кажучи, що у нас багато спільного, якщо це не просто хитрість, щоб заманити мене до визнання, що я можу бачити і чути таридів. Але, з іншого боку, я не бачив жодних підстав вважати, що ні вона, ні інші не отримають вигоди від цього знання». «Я був абсолютно в їхній владі, і, очевидно, не мало значення, чи бачу я і чую їх, чи ні. Крім того, я був переконаний, що ця дівчина надзвичайно розумна, і що я не зможу обдурити її, змусивши повірити, що вона для мене невидима». «Загалом, я не бачив жодних підстав намагатися й далі приховувати від неї правду, тож я подивився їй прямо в очі і усміхнувся. «Для мене буде великою честю дружба Джедари, Озари», – сказав я. «Ось», – вигукнула вона, – «я знала, що маю рацію. Але, можливо, у вас були деякі сумніви. Якщо й були, то лише тому, що ви майстерний знавець мистецтва обману. Я відчував, що життя і свобода моїх супутників і моя власна можуть залежати від моєї здатності приховати від вашого народу те, що я бачу і розумію їх. «Ви не дуже добре володієте нашою мовою», – сказала вона. «Як ви її вивчили?» «Мене навчив Масена, з яким я був ув'язнений», – пояснив я. «Розказіть мені про себе», – вимагала вона. «Ваше ім'я, вашу країну, дивні пристрої, на яких ви прибули до останньої твердині Таридів і причину вашого прибуття». «Я Джон Картер», – відповів я. «Принц дому Тардоса Морса – джедак Геліуму». «Геліуму?» – перепитала вона. Де знаходиться Геліум? Я ніколи про нього не чула. Він на іншому світі, пояснив я, на Барсумі, великій планеті, яку ви називаєте своїм більшим місяцем. Отже, ви принц у своїй країні, сказала вона. Я так і думала. Я рідко помиляюся в оцінці людей. Дві жінки та один з інших чоловіків серед ваших супутників добре виховані, продовжила вона. Двоє інших – ні. Однак один з них має блискучий розум, а інший – тупий бовдур, низький звір у людській подобі. Я не міг не посміхнутися її точній оцінці моїх супутників. Тут справді була блискуча жінка. Якщо вона дійсно захоче подружитися зі мною, я відчував, що вона може багато чого досягти для нас. Але я не дозволяв своїм надіям надто підніматися, адже зрештою вона була дружиною Улваса, джедака, який засудив нас до смерті. «Ви їх точно розпізнали, Джедаро», – сказав я їй. «А ви, – продовжила вона, – ви велика людина у своєму світі, ви були б великою людиною в будь-якому світі, але ви не сказали мені, чому ви прийшли до нашої країни». «Двоє чоловіків, яких ви щойно описали, викрали принцесу з правлячого дому моєї країни». «Мабуть, та дуже вродлива», – замислилась Озара. «Так», – відповів я, – «разом з іншим чоловіком і дівчиною я переслідував їх на іншому кораблі. Незабаром, після того, як ми досягли Ладану, ми побачили їхній корабель у дворі вашого замку. Ми приземлилися поруч, щоб врятувати принцесу і покарати її викрадачів. Саме тоді ваші люди захопили нас». «То ви не прийшли, щоб нашкодити нам?» – запитала вона. «Звісно, ні», – відповів я. «Ми навіть не знали про ваше існування». Вона кивнула. «Я була цілком впевнена, що ви не мали наміру нам шкодити», – сказала вона. «Бо вороги ніколи б не поставили себе таким чином абсолютно в нашу владу, але я не могла переконати Улваса та інших».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 переконати Улваса та інших. «Я ціную вашу віру в мене», сказав я, «але я не можу зрозуміти, чому ви виявили такий інтерес до мене, чужинця і незнайомця». Вона мовчки споглядала мене деякий час, її прекрасні очі на мить стали мрійливими. Можливо, це тому, що у нас так багато спільного, сказала вона, а можливо, через силу, яка є більшою за всі інші і яка захоплює і домінує над нами без нашої волі. Вона замовкла і уважно подивилася на мене, а потім нетерпляче похитала головою. Спільне у нас те, сказала вона, що ми обидва в'язні в замку Улваса. Причину, чому я виявила до вас такий інтерес, ви б зрозуміли, якби були хоча б на одну десяту такі розумні, як я вам приписувала. Розділ 20. Ми намагаємося втекти. Озара, можливо, переоцінила мій інтелект, але вона недооцінила мою обережність. Я не міг визнати, що розумію висновок, який мав зробити з того, що вона мені сказала». Насправді підтекст був настільки абсурдним, що спочатку я схилявся до думки, що це хидрість, призначена заманити мене в якесь визнання прихованих намірів щодо її народу, після того, як вона повністю завоювала мою довіру. І тому я намагався ігнорувати можливе зізнання в її заключній заяві, вдаючи, що приголомшений її першою заявою, яка дійсно стала для мене несподіванкою. «Ви в'язень?» – запитав я. – «Я думав, що ви джедара тарідів». «Я є», – сказала вона, – «але я не менш в'язень». «Але хіба це не ваш народ?» – спитав я. «Ні», – відповіла вона, – «я домніанка. Моя країна, домнія, лежить далеко за горами, що лежать за лісом, який оточує замок Улваса. І ваш народ видав вас заміж за Улваса, джеддака тарідів». «Ні», – відповіла вона, – «він викрав мене у них. Мої люди не знають, що зі мною сталося. Вони ніколи б добровільно не відправили мене до двору Улваса, і я б не залишилася тут, якби могла втекти. Улвас – звір. Він часто змінює своїх джеддар. Його агенти постійно шукають в інших країнах красивих молодих жінок». «Коли вони знайдуть ще одну, красивішу за мене, я піду шляхом моїх попередниць, але я думаю, що він вже знайшов собі до вподоби, і мої дні полічені». «Ви думаєте, що його агенти знайшли іншу, красивішу за вас?» «Я спитав. Це здається неймовірним». «Дякую за комплімент», – відповіла вона. «Але його агенти не знайшли іншої, красивішою за мене. Улвас знайшов її сам». У залі для аудиєнцій хіба ти не бачив, як він дивився на твою прекрасну співвітчизницю? Він ледь міг відірвати від неї очей, і ти пригадаєш, що її життя було врятоване. Так само, як і життя дівчини Занди, нагадав я їй, він збирається взяти її також, щоб зробити своєю джедарою... «Ні, він може мати лише одну одночасно», – відповіла Озара. «Дівчина, яку ти називаєш Зандою, призначена для верховного жерця. Таким чином Улвас умилостивлює богів». «Якщо він візьме цю іншу жінку», – сказав я, – «вона вб'є його». «Але це не допоможе мені», – сказала Озара. «Чому?» – спитав я. «Тому що поки жива одна Джедара, він не може взяти іншу», – пояснила вона. «Тебе буде знищено?» – спитав я. «Я зникну», – відповіла вона. «Дивні речі відбуваються в замку Улваса, дивні й жахливі речі!» «Я починаю розуміти, чому ти послала за мною», – сказав я. «Ти хочеш втекти, і ти думаєш, якщо допоможеш нам втекти, ми візьмемо тебе з собою». «Ви починаєте розуміти принаймні частину моїх мотивів», – сказала вона. «Решту», – додала вона, – «я подбаю про те, щоб ви дізналися з часом». «Ви думаєте, у нас є шанс врятуватися?» – запитав я. «Лише мізерний шанс», – сказала вона. «Але оскільки ми все одно помремо, немає такого шансу, яким би ми не могли скористатися». «У вас є якісь плани? Ми могли б врятуватися на кораблі, тому що досі стоїть у дворі». «Тепер мені стало цікаво. Один з кораблів досі стоїть у дворі?» – запитав я. «Лише один? Вони його не знищили?» Вони б його знищили, але вони бояться його, вони бояться до нього підходити. Коли вас захопили, двоє воїнів у Льваса зайшли в один з кораблів, після чого він одразу ж полетів з ними. Він не полетів, доки перший, хто зайшов, не крикнув своєму товаришу, що він покинутий. Тепер вони думають, що ці кораблі під магічним закляттям і не підійдуть до того, що лежить у дворі». «Ви знаєте, що сталося з іншим кораблем? – запитав я. – Ви знаєте, куди він полетів? – Він лежить у небі, далеко над замком. Воно просто плаває там, ніби чекає, чекає на щось, чого ми не знаємо. У вас боїться його. Це одна з причин, чому вас не знищили раніше». Він чекав, щоб побачити, що зробить корабель, і він також чекав, щоб набратися сміливості до точки, коли він міг би наказати вас знищити, бо у вас великий боягуз. «То ви думаєте, що є шанс, що ми дістанемося до корабля?» – запитав я. «Шанс є», – сказала вона. «Я можу сховати вас тут, у своїй квартирі, до настання ночі, коли замок засинає». Тоді, якщо ми зможемо пройти повз охоронця біля зовнішніх дверей і дістатися до внутрішнього двору, ми повинні добитися успіху. Варто спробувати, але вам, можливо, доведеться пробиватися крізь охоронця. Ви вправні з мечем? «Я думаю, що зможу добре себе показати», – відповів я, – «але як нам завести решту моєї групи у внутрішній двір?» «Підемо тільки я і ти», – сказала вона. «Я похитав головою. Я не можу піти, якщо всі мої люди не підуть зі мною». Вона раптом підозріло подивилася на мене. «Чому ні?» – запитала вона. «Ти закоханий в одну з цих жінок. Ти не підеш без неї». У її тоні відчувалася образа, це була мова ревнивої жінки. Якби я хотів здійснити втечу інших, і особливо деї Торіс, я не повинен був дати їй правду. Тому я швидко подумав, і мені спали на думку дві вагомі причини, чому ми з нею не могли вирушати на одинці. «Україні, звідки я родом, це справа честі», – сказав я їй, – «що чоловік ніколи не покидає своїх товаришів». З цієї причини я не міг би, за честю, піти без них.